Kapitola 2. Cesmína Kronikář sešel po schodech a zamířil do výčepu pocestného kamene. Svou plochou koženou kabelu měl přehozenou přes rameno. Zastavil se ve dveřích a chvíli pozoroval rodovlasého hostinského, jak se soustředěně sklání nad čímsi na baru. Kronikář si odkašlal a vstoupil do místnosti. Omlouvám se, že jsem spal tak dlouho, promluvil. Není to vlastně... Zarazil se, když viděl, co leží na pultu. Děláš koláč? Kout vzlédl od přehýbání okrajů těsta prsty. Koláče, zúraznil množné číslo. Ano, proč? Kronikář otevřel ústa a zase je zavřel. Očima zalétl k meči, který vysel šedý a mlčící barem, pak zpět krudovlasem muži, který pečlivě zahrnoval těsto na kraji pánve. Jaké je koláče? Jablečné. Kout se narovnal a udělal tři opatrné řezy do těsta, pokrývajícího koláč. Víš, jak je těžké upéct dobrý koláč? Ani ne, připustil kronikář a neklidně se ohlédl. Kde máš pomocníka? Bůh sám se může jenom dohadovat, pravil hostinský. Je to dost náročné, totiž pečení koláčů. Nejspíš by tě nenapadlo, jak náročný postup to vyžaduje. Chléb se peče snadno, polévka je lehká. Puding také. Ale udělat koláč, to je složité. Neuvědomíš si to, dokud to neskusíš sám. Kronikář neurčitě přitíl na souhlas, nejistý, co se tu od něj očekává. Stáhl si kabelu z ramene a odložil ji na stůl opodál. Kout si otřel ruce. Znáš tu kaši, co bude, když lysuješ jevlka na mošt? Obvocná drť? Drť, vyslovil kout s nesmírnou úlevou. Tak se tomu říká. Co s tím lidé dělají, když dostanou z ovoce všechnu šťávu? Zvinné drti, rmutu, se dá vyrobit slabé víno, odpověděl kronikář. Nebo olej, když ho máš hodně. Ale jablčná drť není k ničemu. Můžeš ji použít jako hnojivo nebo mulč, ale ani na jedno z toho se příliš nehodí. Lidé ji většinou skrmují do bytku. Koud zamišleně přikývl. Nezdá se, že by ji jen tak vyhazovali. Tady se všechno nějakým způsobem využije. Drť. Vyslovoval to, jako by to slovo ochutnávalo. Tohle mě trápilo celé dva roky. Kronikář se zatvářel nechápavě. Každý z města by ti to řekl. Hostinský se zachmuřil. Jestliže jde o něco, co každý ví... Nemůžu si dovolit vyptávat se na to. Rozvalo se bouchnutí dveří, následovalo jasné, hlasité pohvizdování a blížilo se. Z kuchyně se vynořil bast s plnou náručí ježatých cesmínových větví, zavinutých do bílé látky. Kout zasmušilé pokývl a zaměnul si ruce. Krása, a teď jak? Zúžil oči. Tohle je jedno z mých nejlepších prostě radel. Bast se podíval na Otep. "No, Reši," řekl pomalu. "Přijde na to. Máš nějaká horší?" Prostě radla. Hostinskému se na vteřinu hněvivě zavlesklo v očích a potom si povzdechl. No, "Vlastně na tom nesejde." Natáhl se a vytáhl z Otepy jednu dlouhou větev. A vůbec, co s tím budeme dělat? Bast pokročil rameny. Sám jenom tápů, Reši. Vím, že sitové vyjížděli s na z cesmíny na hlavě, když lovili tanečníky v kůži. Nemůžeme se tu přece procházet s cesmínovými čelenkami, mínil kout přezíravě. Lidé by nás pomluvili. Kašlu na to, co si myslí zdejší nádeníci, mumlal Bast. A začal splétat několik dlouhých pružných větviček. Když se ti tanečník dostane do těla, jsi jako loutka. Můžou tě donutit ukousnout si vlastní jazyk. Přeložil si na půl dokončený kruh k hlavě, jak mu padne. Nakrčil nos. Píchá. Podle pověstí, které jsem slyšel, pravil Kout, je cesmína uvězněná v těle. Nemohli bychom nosit jenom železo, zeptal se kronikář. Oba muži za barem na něj překvapeně pohlédli, jako by zapomněli, že tam je. E, tedy pokud je to stvoření fajnek? Neříkej fajnek, přerušil ho pohrdavě Bast. Zní to, jako by mluvilo dítě. Je to bytost s faj. jestli chceš. Kronikář krátce zaváhal, než pokračoval. Když taková bytost vklouzne do těla člověka, který má na sobě něco ze železa, nebolí to? Nevyskočila by hned zase ven? Dokážou tě přimět ukousnout si svůj vlastní jazyk, opakoval Bast, jako by hovořil k obzvlášť tupému dítěti. Jakmile už jsou v tobě, použij tvoji ruku, aby ti vydloubla oko. Právě tak snadno, jako bys utrhl sedmi krásku. Proč si myslíš, že by si neudělali čas na stažení na rámku nebo prstenu? Potřásl hlavou a obrátil pohled dolů na další jasně zelenou větévku cesmíny, kterou vplétal do svého věnce. A kromě toho já to prokleté železo za žádnou cenu nosit nebudu. Když už umějí, stěl vyskočit, namítl kronikář. Proč to včera večer prostě neopustilo tělo toho muže? Proč to nepřeskočilo do někoho z nás? Nastala dlouhá chvíle ticha, dokud si Bast neuvědomil, že oba muži hledí na něj. Vy se ptáte mě? Přeptal se nedůvěřivě. Nemám potuchy. Ampoen. Posledního stanečníků ulovili před stovkami let. Dávno předtím, než jsem přišel na svět. Jen jsem o nich slýchal vyprávět. Jak ale potom můžeme vědět, že nevyskočil, promluvil kronikář pomalu, jako by se mu ani nechtělo ptát. Jak můžeme vědět, že není ještě pořád tady? Stuhle se na své stoličce narovnal. Jak víme, že to není nikdo z nás? Zdálo se, že to umřelo spolu se žolnéřovým tělem, minil kout. Věděli bychom, jak ho opouští. Letmo pohlédl na Basta. Měly by vypadat jako temný stín nebo kouř, když tělo opouštějí, ne? Bast přikývl. Navíc, kdyby vyskočil, začal by prostě s novým tělem zabíjet další lidi. Tak to obvykle dělají. Snad šlo jen o něco podobného. Kronikáři si objevil v očích poněkud zdišený výraz. Ale jak si můžeme být jistí? Co když se právě teď nachází v těle někoho z města? Třeba je teď ve mně poznamenal Bast nenuceně. Třeba jen čekám, až si přestaneš dávat pozor a pak se ti zakousnu do prsou, přímo do srdce a vypiju ti všechnu krev. Jako když vycucáváš švestku. Kronikář sevřel ústav tenkou čárku. To není k smíchu. Bast vzhlédl a rozjeřeně se na něj zazubil. Něco na tom úsnivu však nebylo v pořádku. Trval příliš dlouho. Byl až příliš široký. Bastovi oči se opíraly nepatrně mimo písaře. Ne přímo na něj. Pak na okamžik stichl, jeho prsty se přestaly probírat zelenými lístky. Svědavě pohlédl na vlastní ruce, načež upustil spola dokončený věnec na bar. Jeho už se zvolna vytratil a ustoupil prázdnému výrazu. Mdle se rozlédl po výčepu. Té ve jan? promluvil cizím hlasem se skelným zmateným výrazem. To je tam ten ventelanet? Potom se neověřitelně hbitě vrhl spoza bahru na kronikáře. Písař prudce vyletěl ze své stoličky a jako šílený vystřelil pryč. Porazil dva stoly a půl tuctu židlí, než se mu nohy zatletly a nemotorně se zroutil na podlahu. Vlátil přitom rukama a nohama a pořád se zběsile drál ke dveřím. Jak se tak divoce, s bledou, zděšenou tváří hrabal pryč. Krátce šlehl pohledem přes rameno a uviděl, že bast neudělal víc než tři kroky. Tmavovlasí mladík u baru se v hlubokém předklonu otřásal nezvladatelným smíchem. Jednou rukou si napůl přikrýval obličej, druhou ukazoval na kronikáře. Smál se tak, až nemohl popadnout dech. Po chvíli se musel přidržet baru, aby nestratil rovnováhu. Kronikář vsteky fialověl. Ty pitomče, zařval a bolestně se zvedal na nohy. Ty, ty osle. Basce smál a šlapal podechu, natahoval přitom ruce a předváděl slabá, mdlá, hrabová gesta, jako když dítě předstírá, že je medvěd. Baste, pocháral ho Stinský. No tak, vážně. Ale i když měl kout přísný hlas, oči se mu rozjasnily veselým. Škubalo v koutcích úst, jak se úporně snažil potlačit zvlnění rtů. Kronikář se s výrazem uražené důstojnosti zabýval stavěním stolu a židlí na místo a bouchal s nimi víc, než bylo nutné. Když se nakonec vrátil ke svému původnímu stolu, strnule se posadil. To už stál bast zase za barem, těž se odechoval a okázali se soustředil na cesmínu ve svých rukou. Kronikář na ní upíral hněvý pohled, a třel si holeň. Bast potlačil jakýsi zvuk, který případně mohl být i kašel. Kout se přidušeně uchechtl, vytáhl ze svazku další cesmínovou větev a přidal jí ke dlouhé šňůře, kterou vyráběl. Zvedl hlavu a zachytil kronikářů v pohled. Než na to zapomenu, dnes se tu zastaví pár lidí, aby využili tvých písařských služeb. Kronikář se zatvářil překvapeně. Vážně? Kout přikývl a podrážděně vzdychl. Ano, novina o tobě už se rozšířila, takže se tomu nedá zabránit. Až sem dorazí, musíme se s tím nějak vypořádat. Naštěstí teď každý, kdo má zdravé ruce, bude až do oběda na polích. Takže si s tím nemusíme dělat starosti, dokud... Jeho ruce si neobratně pohrávaly s vědvičkou. Zlomil a zarazil si tren hluboko do palce. Rodovlasí muž sebou necukl ani nezaklel. Jen se hněvivě zamračil na svou ruku a na kapku krve, již se z zranky, jasně červená jako jahoda. Zachmořeně si stočil palec do úst. Z jeho výrazu se vytratil všechen smích, oči měl tvrdé a temné. Odhodil spolo dokončenou šňuru tak záměrně lhostejným pohybem, že to až děsilo. Pohlédl zpátky na kronikáře, hlas měl dokonale klidný. Chtěl jsem zdůraznit, že bychom měli využít čas, než nás někdo přeruší, řekl. Ale nejdřív budeš patrně chtít snídani. Pokud tě to nebude příliš obtěžovat, přisvědčil kronikář. Ani v nejmenším pravil kout, otočil se a zamířil do kuchyně. Bast ho vyprovázel pohledem ve tváři starostlivý výraz. Měl bys stáhnout mož kamen a dát ho chladit, zavolal za ním hlasitě. Poslední várka se podobala spíš marmeládě než šťávě. Také jsem venku našel nějaké byliny. Jsou na sudu s dešťovou vodou. Podívej se na ně, jestli by se nehodili k večeři. Bast s kronikářem zůstali sami ve výčepu a dlouho se na sebe dívali přes bar. Jediný zvuk vydali zadní dveře, jež se stlumeným bouchnutím zavřeli. Bast provedl poslední úpravy na korunce, kterou držel v rukou Obhlédl si ji ze všech stran. Přiblížil si ji ke tváři, jako by si ji chtěl očichat. Místo toho však zluboka nabral vzduch do plic a vydechl ho na cesmínové lístky tak jemně, že se sotva pohnuli. Otevřel oči a věnoval kronikáři okouzlující, omluvný úsměv. Přistoupil k němu. Vezmi si to, podal sedícímu muži věneček cesmíny. Kronikář se ani nepohnul, aby si ho vzal. Pastu v ústně vpohasl. Ty si z toho nevšiml, protože se měl plné ruce spadáním, pravil potichu hlubokým hlasem. Ale on se doopravdy zasmál, když si tak vystřelil. Třikrát se zhluboka zasmál, až z břicha. Má tak nádherný smích. Je jako ovoce, jako hudba. Už jsem ho neslyšel celé měsíce. Znovu zvedl věnec z cesmíny a ostýchavě se usmál. Takže tohle je pro tebe. Vložil jsem do ní všechnu magii, kterou mám, proto zůstane zelená a živá déle, než bys čekal. Zbíral jsem tu cesmínu správným způsobem a vlastními rukama jsem jí dal tvar. Nenalezl jsem ji, zpracoval a přiměl ji sloučit určitému účelu. Zvedl korunku o kousek výš jako nejistý chlapec kytici. Ber, dávám ti jako dar, nabízí mi bez podmínek, tak ber, nebo nech být. Kronikář se váhavě natáhl a vzal si věnec. Prohlédl si ho, obracel jeho v rukou. Mezi temně zelenými listy se jako drhokamy leskly červené bobule. Celý věnec byl šikovně zapleten tak, aby všechny trny mířili v ně. Opatrně si ho posadil na hlavu. Přilehl mu přesně k čelu. Bast se zašklebil. Sláva vladaři ze špathenky, vykřikl, rozhodnil rukama a potěšeně se rozesmál. Kronikář si korunku sundal, v koucích ústce mu objevil náznak úsněvu. Takže, pravil tiše a spustil ruce do klína. Znamená to, že se věci mezi námi urovnaly? Bast udiveně naklonil hlavu. Prasím? Kronikář se nejistě ošil. To, o čem si mluvil minulou noc. Bast se zatvářil překvapeně. Kdepak? odvětil vážně. Ne, vůbec ne. Patříš mě až do morku kostí. Jsi nástrojem mých přání. Šlehl pohledem k kuchyni. V jeho výrazu se objevila trpkost. A ty víš, co si přeji. Přiměji ho vzpomenout si, že je něčím víc než hostinským, který peče koláče. Poslední slovo téměř vyplivl. Kronikář si na židli poposedl a odvrátil zrak. Stejně nevím, jestli vůbec něco svedu. Uděláš, co budeš moct, řekl Bast tiše. Vytáhneš ho ven z vlastního nitra. Probudíš ho. Poslední slova pronesl skoro zuřivě. Položil kronikáři ruku na rameno, jeho modré oči se nepatrně zúžily. Přiměješ ho, aby si vzpomněl. To uděláš. Kronikář chvíli váhal, pak se podíval na cesmínový věnec na klíně a nepatrně přikývl. Udělám, co budu moct. To děláme všichni. Bas do přátelsky pobleskal po zádech. Mimochodem, jak to vypadá s tvým ramenem? Písař s ním zakroužil. Působilo to poněkud podivně, jelikož jinak jeho tělo zůstalo stuhlé a nehybné. Je jako zdřevěnilé. Studí. Ale nebolí. Podle očekávání. Na tvém místě bych si s tím nedělal starosti. Bast se na něj povzbuděje usmál. Pro vás lidí je život příliš krátký na to, abyste se trápili maličkostmi. Dorazila snídaně, najedli se. Brambory, opékané chleby, rejčata a vejce. Kronikář zhltl úctyhodnou porci a Bast jedl za tři. Kout pořád něco kutil, přinesl další dříví. Přikládal lokamen, aby je roztopil na pečení koláčů, rozléval chladnoucí mošt do čbánů. Právě nesl pár čbánů k baru, když se na podestě před hostincem ozvali kroky, hlasité jako klepání. Okamžik na to do dveří vrazil kovářův účetník. Šestnáctý patřil k nejvyšším mužům ve městě, měl široká ramena a mohutné paže. Nazdár árone pozdravil ho hostinský klidně. Zavři dveře, ano, Venku je plno prachu. Jakmile se v učetník otočil zpátky ke dveřím, Hostinský a Bast schovali cesmínové větve za bar. Pohybovali se hbitě a se hraně. Když se chlapec obrátil k ním, Bast si hrál s čímsi, co mohl být malý, nedokončený věneček. Něco, aby prsty nezaháleli. Aaron si zřejmě nevšiml ničeho zvláštního a chvátal k baru. Pane Koute vyhrkl zrušeně. Mohl bych dostat nějaké jídlo na cestu? zamával prázdným jútovým pytlem. Carter povídal, že budete vědět, co to znamená. Hostinský přikývl. Mám chleba a sír, klobásu a jablka. Pokynul Bastovi. ten chytil pytel a odběhl do kuchyně. Carter se někam chystá? On i já, my oba, odpověděl Hoch. Orisonovi dnes prodávají v treje Najeli mě a Kartra, abychom je doprovázeli, jakože silnice jstou ve špatném stavu a tak. Treja zamyslel se Hostinský. Tak to se do řícka nevrátíte. Kovářův učedník opatrně položil na leštěný mahagon pultu tenkou stříbrnou minci. Kartr taky doufá, že nejde náhradu za Nelly, ale jestli nese, že ne, koně, povídal, že se asi nechá naverbovat. Kout zvedl obočí. Kartr chce do vojska? Chlapec vykouzl úsměv, jenž byl zasmušilý a rozděřený současně. Povídal, že mu nic jiného nezbude, když se nebude moct vrátit s koněm, co by mu tahal vůz. Povídal, že ve vojsku se o člověka starají, dostane najíst a pořád někam cestuje a tak. Mladíkovi svítili oči vzrušením, jeho výraz uvízil si mezi klukovským nadšením a vážnými obavami dospělého muže. A prý už při zápisu nedávají stříbrný nobel. Teď ti dají rojal, když podepíšeš. Celý zlatý rojal. Hostinský se zachmuřil. Kátr není sám, kdo zvažuje královou minci, co? Podíval se chlapci přímo do očí. Rojal je spousta peněz, přiznal učedník a tváří se mu myhl potutelný úsměv. A časy jsou zlé od té doby, co mi umřel táta a máma se přestěhovala z Raniše. A co si myslí tvoje matka o tom, že bys vstoupil do vojska? Chlapec se tvářil sklesle. Musíte se stavit na její stranu? Postěžoval si. Já myslel, že mě pochopíte. Jste chlap? Víte, jak to chodí s matkami? Vím, že by tě matka měla raději doma v bezpečí, než aby se skoupal ve zlatě, chlapče. Už mě nebaví, jak mi lidé pořád říkají chlapče, štěkl kovářův učedník a zčervenal. Ve vojsku budu jistě užitečný, jakmile přinutíme zbouřence, aby přísahli věrnost jednost králi kajícníkovi, všechno bude lepší. Ty nové daně zruší, mentlejovi nepřijdou o půdu a na cestách bude zase bezpečno. Pak se znovu zasmušil a jeho obličej v té vteřině vůbec nevypadal mladě. A moje máma se nebude muset strachovat po každé, když nejsem doma, dodal temně. Přestane se třikrát za noc budit a zkoušet okenice a závodu na dveřích. Aaron se setkal s pohledem hostinského a narovnal se. Když se přestal hrbit, byl téměř o hlavu vyšší. Někdy se muž musí postavit za svého krále a svou zem. A co Rous? zeptal se rychle hostinský. Účedník se začervenal a rozpočtě sklopil zrak. Znovu zhrbil ramena a schlípl jako plachta, když ustane vítr. Pro pána, co pak už to všichni vědí? Hostinský s lídným ústěvem přitívl. Ve městě jako tohle se nic neutají. No, prohlásil Aaron odhodlaně. Dělám to i pro ní. Pro nás. S tím, co dostanu a co ušetřím z platu, si budu moct koupit dům nebo si zařídit vlastní dílnu a nebudu muset schánět lichváře. Kout otevřel ústa a zase je zavřel. Zamyslel se po dobu jednoho pomalého, hlubokého nádechu, pak promluvil a opatrně volil slova. Arone, víš, kdo je to kvot? Kovářův účetník zakoulel očima jsem úplný pitomec. Zrovna minulou noc jsme si o něm vykládali. Vzpomínáte? Ohlédlo hostinskému přes rameno směrem ke kuchyni. Koukněte, už musí mít. Carter se bude vstekat, jestli... Koud ho gestem uklidnil. Uzavřeme takovou dohodu, Arone. Poslychni si, co ti chci říct a já ti nechám ty zásoby zadarmo. Postrčil stříbenou minci zpátky přes bar. Můžeš za ní koupit v treje něco pěkného pro Rose. Aaron obezřetně přikývil. No tak dobře. Co víš o z těch historek, které si slyšel? Jaký by asi mohl být? Aaron se uchechtl. Kromě toho, že je mrtvý? Kout se slabě usmál. Kromě toho, že je mrtvý. Znal všechny možné druhy tajné magie, začal vyjmenovávat Aaron. Znal šest slov, která mohl zašeptat koni do ucha a on pak běžel stomil. Uměl změnit železo ve zlato a zachytit blesk do kvartového džbánu a schovat si ho na Indy. Znal píseň, která odemkne každý zámek, dokázal prorazit dubové dveře jednou rukou, Aaron umlkl. Vlastně to všechno záleží na příběhu. Někdy je to dobrý chlap jako princ Galant. Jednou zachránil pár dívek před tlubou obrů. Další slabý úsněv. Já vím. Jenže podle jiných příběhů je to pěkný mizera, pokračoval Aaron. Ukradl na univerzitě tajnou magii. Proto ho taky vyhodili. A kvot královrach ho taky nepojmenovali proto, že by hrál dobře na loutnu. Úsměv se trátil, ale hostinský přikývl. To je pravda, ale jaký byl? Aaron trochu zvraščil čelo. A měl rudé vlasy, jestli máte na mysli tohle. To tvrdí všechny příběhy. Smečem to byl úplný ďábel. A strašně chytrý. A uměl opravdu skvěle mluvit. Vždycky se tak ze všeho vykroutil. Hostinský znovu přikýbl. Správně. Takže kdybys byl kvot a strašně chytrý, jak říkáš, a tvoje hlava by najednou měla cenu tisíce rojalů a celého vévodství pro každého, kdo ji usekne... Co bys dělal? Kovářův učedník potřásl hlavou a pokrčil rameny viditelně v rozpacích. No, kdybych já byl kvot, pravil hostinský. Předstíral bych vlastní smrt, změnil bych si jméno a našel si nějaké městečko daleko ode všať. Otevřel bych si hospodu a snažil se zmizet. Pohlédl na mladíka. To bych udělal. Aaron zalétl pohledem k jeho rudým vlasům, k meči, který vysel nad badem, a pak mu znovu upřel zrak do očí. Kout pomalu přikývl a ukázal na kronikáře. Tenhle chlapík není jen tak obyčejný písař. Je něco jako historik a přišel sem, aby zapsal skutečný příběh mého života. Přežil jsi o začátek, ale jestli chceš, můžeš tu zůstat na zbytek. Bezstarostně se usmál. Můžu ti vyprávět příběhy, které ještě nikdo nikdy neslyšel. Příběhy, které už nikdo nikdy neuslyší. O Felurian, jak jsem se naučil bojovat od Ademů. Pravdu o princezně Ariel. Hostinský se natáhl přes pult a dotkl se chlapcovi paže. Pravda je, Arone, že jsem si tě oblíbil. Myslím si, že jsi neobyčejně bystrý a hrozně nerad bych, kdybys jen tak zahodil svůj život. Zluboka se nadechl a upřel pohled učeníkovi do tváře. Jeho oči byly znepokojivě zelené. Vím, jak tahle válka začala. Znám o ní pravdu. Jakmile ji uslyšíš, už nebudeš tolik kdy chtít odtud utéct, abys v ní mohl padnout. Ukázal na jednu z prázdných židlí u stolu vedle kronikáře a vykouzlil úsměv tak půvabný a přívětivý, že by se hodil spíš pro nějakého z knihy pohádek. Co ty na to? Aaron na něj hezkou chvíli vážně opíral zrak, vrhl pohled na meč, pak zase zpátky. Jestli jste... opravdu... umlkl, ale jeho výraz se změnil v tázavý. Opravdu jsem, ujistil ho kout jemně. A mohl bych vidět ten plášť, co nemá žádnou určitou barvu? zeptal se učedník a zazubil se. Okozlující ústním hostinského stuhl a najednou se zdal křehký jako skleněná tabule. Pleteš si kvota s taborlinem velkým, poznamenal věcně od svého stolu kronikář. Taborlin měl plášť, který neměl žádnou z barev. Aron se k písaři obrátil s nechápavým výrazem. Co tedy měl kvot? Stínový plášť, odvětil kronikář. Pokud si to pamatuju správně. Chlapec se otočil zpátky k baru. Tak mi ukážete ten stínový plášť? Zeptal se. Nebo kousek magie? Vždycky jsem chtěl nějakou vidět. Stačilo by mi troška ohně nebo blesk. Nechtěl bych vás unavovat. Než mohl hostnický odpovědět, vybuchl Áron smíchy. Jen si z vás utahuju, pane kouté. Znovu se zazubil a tenhle úsměv byl ještě širší. Páni, ale že jsem ještě v životě nepotkal lháře jako vy... Ani můj strýc Alvan by něco takového nedokázal říct s vážnou tváří. Hostinský sklopil hlavu a zamumlal, co si nesrozumitelného. Aaron se natáhl přes pult a položil mu ruku na rameno. Já vím, že jste mi chtěl pomoct, pane koute, pravil vřele. Jste dobrý člověk a já si dobře rozmyslím, co jste mi řekl. Zolik se zase do vojska neženu. Jen jsem si chtěl ujasnit svoje možnosti, posmutněle potřásl hlavu. Přísahám. Dneska ráno, jako by se na mě všichni domluvili. Máma mi řekla, že má souchodiny. Rose mi řekla, že je těhotná. Proškrábla si jej rukou vlasy, uhechtl se. Ale vy jste to překonal, to musím přiznat. No, víš, kouce zmohl na chabý úsměv. Nemohl bych se tvé matci podívat do očí, kdybych to aspoň neskusil. Možná by se vám to povedlo, kdybyste si vybral něco, na co bych mohl skočit, mínil učedník. Ale každý ví, že kvót měl meč ze stříbra. Zalétl očima k meči, jenž vysal na stěně. A taky se nejmenoval pošetilost. Byl to kaisera vrah básníků. Hostinským to poněkud otřáslo. Vráh básníků? Aaron hlavě kývil. Ano, pane, a váš písař má pravdu. Měl plášť z pavučin a stínů a nosil prsteny na všech prstech. Jak to bylo? Na jedné ruce prsten z kamene, železa, jantaru, dřeva a kosti. Na druhé? Kovářův učeník se podmračil. Nějak si nemůžu vybavit pokračování. Bylo tam něco o ohni? Výraz Hostinského byl nečitelný. Sklopil hlavu, upřel pohled na vlastní ruce roztažené na pultu. Po chvíli zarecitoval. Na druhé prsteny neviděné. Jeden byl z krve kroužek prostý, jeden jen lehké větru leptání. Pak další ledový měl malý kas. Ohnivý prsten zářil plameny a poslední byl bez jména zas. To je ono, usmál se Aaron. Nemáte náhodou některý z nich za barem, co? Stoupil si na špičky, jako by se tam pokoušel nahlédnout. Kout se zmohl nároztřesený Zahambený úsněv. Ne, ne, to, to nemůžu tvrdit. Oba se lekli, když Bast hodil na bar pitel. To by mělo tobě a Kartrovi vystačit na dva dny a ještě s rezervou, prohlásil stroze. Aaron si hodil pytel přes rameno a chystal se k odchodu, potom zaváhal a ohlédl se na dvojíci za barem. Hrozně nerad žádám o laskavosti. Starý Kop slíbil, že na mámu občas dohlédne, ale. Mast obešel bar a postrčil Árona ke dveřím. Řekl bych, že bude v pořádku. Zastavím se i za rous, jestli chceš. Obdařil kovářova učeníka širokým, chlípným úsměvem. Jen se ujistím, jestli se necítí osamělá. To bych vážně ocenil, odvětil Áron se slyšitelnou úlevou v hlase. Byla tak trochu mimo, když jsem odcházel. Potřebovala by trochu utěšit. Bast se zarazil uprostřed otevírání dveří a upřel na mladíka se širokými rameny dokonale nechápavý pohled. Potřásl hlavou a otevřel dveře do kořán. Dobře, tak už běž. Užij si to v tom velkém městě. A nepij vodu. Zavřel dveře a přitiskl čelo k jejich dřevu, jako by ho najednou zmohla únava. Potřebovala by trošku utěšit? pakoval, nevěřícně. Jak jsem kdy o tom chlapci mohl říct, že je chytrý? Všechno beru zpátky. Obrátil se čelem k baru a ukázal obvinujícím prstem na vzavřené dveře. Tohle prohodil sněnem do místnosti. Máste každodenní práce se železem. Hostinský se nevesele uchechtl a naklonil se přes bar. E, tolik tedy k mé legendární výřečnosti. Bast si opovrživě odfrkl. Ten kluk je pitomec, Reši. Mám se snad cítit lépe, že jsem nedokázal přesvědčit pitomce, baste? Kronikář si tiše odkašlal. Mně to připadá spíš jako ocenění role, kterou tu předvádíš, pravil. Hraješ hostinského tak dobře, že si tě ani nedokážou představit jinak. Ukázal na prázdný výčep. Upřímně řečeno překvapuje mě, že bys byl ochoten riskovat život, jen abys tomu chlapci zabránil vstoupit do armády. Moc jsem nediskoval, mínil Hostinský. Tohle není žádný život. Napříjmil se, přešel před bar a zamířil ke stolu, kde kronikář seděl. Jsem zodpovědný za každého, kdo padne v té hloupé válce. Prostě jsem jen doufal, že jednoho zachráním. Očividně i to je nad mé síly. Klesl na židli naproti kronikáři. Kde jsme to včera skončili? rád bych se obakoval, pokud se tomu můžu vyhnout. Právě si přibolal vítr a poskydl Ambrazovi ukázku toho, co se na něj chystá, ozval se Bast od dveří. A náramně si to básnil o své lásce. Kout vzlédl. Nebásnil jsem, Baste. Kronikář sáhl po své ploché kožené kabele, Vytáhl list papíru ze tří čtvrtiny pokrytý drobným, uhledným písmem. Můžu ti ten poslední kousek přečíst, sešli. Kout natáhl ruku. Pamatuji si tvoji šifru docela dobře, můžu si to přečíst sám, řekl znaveně. Dej to sem, třeba mě to trochu povzbudí. Koukl na Basta. Pojď a sedni si, jestli chceš poslouchat. Nepřišla mi tady. Bast se chvatně posadil. Kouc se zluboka nadechl a přilétl pohledem poslední stránku včerejšího vyprávění. Dlouhou chvíli byl sticha. Kolem úst se mu výraz, který mohl předcházet zamračení, potom zase co si jako chabý zákvět úsněvu. Zamyšleně pokývil, oči stále upřené na stránku. Takový kus svého mladého života jsem strávil snahou dostat se na univerzitu, pravil. Chtěl jsem tam ještě dřív, než zabili naši kočovnou společnost. Ještě dřív, než jsem se dozvěděl, že Čandrini jsou něco víc než jen příběh od táborového ohně. Ještě než jsem začal pátrat po Aminech. Hastinský se pohodlně opřel, jeho únava se vytratila, na její místo nastoupil hloubavý výraz. Myslel jsem, že když už tam budu, všechno bude snažší. Naučím se magii a najdu odpovědi na všechny své otázky. Myslel jsem, že to bude jednoduché jako v knížce pohádek. Kouce trochu zahambeně usmál a jeho tvář tím výrazem překvapivě omládla. A možná by i bylo, kdybych neměl nadání dělat si nepřátele a vyhledávat potíže. Vždyť jsem si jen přál hrát si svou hudbu, chodit na přednášky a najít své odpovědi. Univerzita byla vše, po čem jsem toužil. Všechno, co jsem chtěl, bylo zůstat tam. Pro sebe si pokývil: Tam bychom měli začít. Vrátil list papíru kronikáři, ten ho bezmyšlenkovitě uhladil jednou rukou. Sněl víčko z lahvičky ingoustu a ponořil do něj pero. Mast se dychtivě naklonil dopředu a zubil se jako vzrušené dítě. Kout přelétl jasnýma očima místnost, jako by vstřebával všechno v ní. Zluboka se nadechl, rozzářil se náhlým úsněvem a na krátkou chvíli vůbec nevypadal jako hostinský. Oči měl bystré a živé, Zelené jako stéblo trávy. Připraveni?